Uh yeah. Sale de devrâghii! Cine ne pleacă ăsta cu câștig care nu s-a dat la un din fața care mele. Evatia, fiul Iobacului înălțimitale, a spărut și primarului să vi aducă și si pe el ca slugă că i priceput la toate, dar nu vrea. Huh? Tată s-a aperit dintr-o bătaie, dată chiar de Părintele înălțimitale. Era cam răzvrătit. Și Matei, ai și un plăcut de astea. Rudit de domnul Nobil, A râs chiar și de regie. Face o mulțime de răzvrăvări. I-am lăcat ce. Hei, Matei! Hai, hai, hai, hai, hai, mai repede. hai, hai, hai, repede! vână! Răvede! ce ții tu mai mult pe lumea asta, Matei? Așa? La meșteșugul de ghiscar, boierule. O să-ți meșteșug. Ei, oricare meșteșug e bun, numai să-l faci cum se cuvine.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 Lasă că ție. Așa a spus sărmanul tata, nu-o spun eu, yeah. Și lui nu ai ce să-i mai faci. Stă sub țărână și se odihnește. A suferit destul săra. Așa e, da. Și dacă ții atât la mișteșugul de găscar, ia să vedem ce gâște ai. Asta e măștenire de la tata. O vând ca să-mi pot plăti birul. Și cum le dai? Păi să le dau, s-o eu cam cu trei fiori în perechea. Ce? Pe toate treizeci. Atât am cere primarul dintr-o dată din datorie. Ce face? S -s Crezi că merge după tine? Nu cunoști negea, Matias. Doar unul are dreptul să hodărească în cu prețul fi. Acela este boierul care le stăpânește. Adică eu, aici, în Dăvărăg, în sate și în ținuturile împrejurim. Și eu hodăresc prețul câștelor lasu la jumătate de când ceri tu. E, am să mă duc atunci în alt ținut? n să las de și trebuie să mi le vinzi așa cum îți eu. N-am să le vând. N-ai să le Pa că te întreabă cineva, ia pune mâna slujitor și luați-i toate gâștile. pentru că te-ai răzvrătit, vreau să-l cu coiegele. Să știi și să ții minte, boierile că pentru nedreptatea pe care mă face astăzi, ai să-mi plătești.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 Cum spuneam, vor mm. da, da, da Pentru ce? <laughs> Pentru ce? Uite, vedeți acolo Trebuia o grindă mai zdravă, mai groasă și, hi, hi. Și, și... Ia, ia, veniți mai aproape ha? Nu s-a pus lemnul care trebuie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 Plătesc ce-am de plătit și iau ce-am de luat, cum ti am făgăduit. Știi cine sunt? A, nu nu știu. Nu, cine? Sunt Matei eh, Aș Am venit, boierule, să-ți dau prima bătaie, cum ce am făgăduit. Așa. Să-mi dai acum, boierule, din buzunarul tău tixit de bani, Prima parte din prețul pentru gâstele luate cu jaca. Așa! Ia să vedem! În vremea astea, căpetenia slujitorilor, văzând că boierul nu se mai întoarce din pădure, începuse să ne liniștească. Hey, Ce-o fi gustăvărul nostru? S-a și e plecat cu arhitectul de azi dimineață. Să nu-i fi mâncat lupii prin pădure. A, no. Hei, doi. Da, haide să-l da, căutăm. Nu da, da, da. avem da. noi norocul să-l mănânce lupi. Așa da. e. Să mergem prin pădure în lanț, și să-l strigăm. Înălțimea ta! Înălțimea ta! Zicați, și voi! Ori vă pare bine că s-a pierdut stăpânul. Bacă ne-o părea rău. la. Înă ta! Înălțimea ta! Uite-l acolo! E legat! Tine-n brațe un în trunchi. <laughs> înălțimea ta! Dași, bă! Dași, bă, celuții! Dezlegați-l, bă! Cine v-a uropsit înălțimea? Matia! Matia și căscară! Nu a am căptat pe Duceți-mă acasă. Duceți doctori, obloceri, ce mă știi, să mai faceți bine. Oh. Aminte că vă omor pe toți. M-ați înțeles cu el și m a lăsat atât de să zic aici. Ne, te-am nici. Te călău. Nu am Hai, puneți brama. Hai, hai. Să Mai vadă și el cum e bătaia pe care știe să ne o dea nouă. Așa e. așa, e. așa.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 Veniți, domnule doctor! Poftiți la castel, Veți primi aur! Opriți-vă puțin din drum pentru stăpânul nostru! Dar este bolnav, săracul! A fost bătut de un dușman! Da, da, nu am timp! Sunt așteptat de sultan! Vă rog! Uite-vă, în genunchi! alvide o Opartim cu boierul. Bine, bine, dacă e așa, să mă opresc! Dar numai pentru un ceas, mintare de grabă! Vă mulțumim! Vă mulțumim! Poftiți! Poftiți! ia te și si și pe sa Bine ah, ai venit, doctore oh, Suntare, bolnav Să te cautăm, să te cautăm Ah, well.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 sau. Am să Nu, nu, no, n-ai no, să mori Am eu un lac. Hai, hai pune-ți, repede apă la fiert. Pune, pune-mă înălțimea. Da, da. Să se adune slujitorii, femeile, da. curtenii și toți cât se află la castel. Da. Da. Să fie toți! Să fie toți! Să fie toți! Să fie toți! Să Să Să Să Mergeți pe câmp și să-mi adunați până într-un ceas o căruță de buruieni. Așa de multe? O căruță de buruieni, de capul câinelor, sau cum se spune, Saturaria, cum se zice pe latinește, Aha. și de alta, de lavaghiștelor, or Sindritolis, cum Aha. se zice pe grecește. Am... Saturaria da, da, da. și <sus> ha, hai, hai, A plecat hai, hai, că trebuie timp. Sunt curieni puține de-astea și se găsesc tot mai dincolo de baltă. Da, da, da, și acum că am rămas numai noi doi, știi cine sunt? Hmm, nu. Cine să fii? Un doctor? Doctor? A, nu.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 A! Se ajunge. Să iau din ladă și a doua parte a florinilor pe care mi dat datorați. Așa. boierule, Mai nu mai odată ai scăpat. Ha, o dată. a că nu vreau să te înșel. Eu nu sunt boier, nu știu să mint. Curând ne vom revedea! Revedere, Aure. Aure. Aure. Aure. Hai, hai, hai! ați și plecat, domnule doctor! Noi am adus bunierile! Ce-am mai căutat? Și ce facem acum cu ele? Aruncă-le! Și de poruncă și celorlalți să le arunce la vite! L-am lecuit pe boier și parele. Boierul este iarăși bine! a coborât din pat. Da, da, da, s-a coborât! Acum cântă!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 Să vă mai spun acum ce a fost pe seară, când căpetenia de a îndrăznit să intre la stăpânul său? Mișei și păcătoși! V-ați dus și m-ați lăsat pe mâine lui Matea și Căscarul! Iarță-ne, ta! De unde era să împărăim noi și apoi chiar domnia ta ne i <laughs> Și-am spus că o să mai vin încă o dată blestematul. Vai, o să mă ucide. Vai, vai, vai, vai, de azi înainte, să nu mai mă lăsați o clipă singur. Nici o clipă! Nu, mai mănânc, mai unde când unde toam, după masă, să fie mereu câțiva bine, ne înarmați, cu săpi, pui, pistoale. Da, da, da. Și că -o să iei pe Matias Căscaru, să-l și vă mărâți. Ați înțeles? Am înțeles, am înțeles, am înțeles, am înțeles. să afla, a, am Să fie Matias Căscaru, dacă ai mai dă mâna. Dacă nu-l împușcați, văi, am săpuns la nineștrean cu limba scoasă de un cot de ramura cea mai înaltă. Să vie, nu! Să vie! Să pute... Aoleu, aoleu, aoleu, spinarea mea...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 În vremea asta, Mateaș Găscarul, care se afla acolo, se apropie de Geambaș și vorbește. vorbi. am văzut că ai un cal fără pereche. Da. Zici că vrei pe el 200 de galbeni? Da, 200. Pum, am și eu un cal, uite-l cu mm, e, e, e, Da, dar nu-i cal meu. Nu, no, nici vorbă. Știi ce vreau? Nu, de unde să știu? Uite... Facem-o prin soare. Ce? Ai de la mine 10 galbeni, dacă vei putea fugi cu calul, așa ca nimeni să te poată ajunge. <gătă -i> Asta e! Păi, adă-i că ți-ai și câștigat. Așa. Da, ia zi, ce trebuie să fac? Uite ce trebuie să faci. Te duci lângă boier, îl vezi că-i înconjurat de 100 de oșteni înarmați. Așa. Da, îl văd. Așa. Și să-i spui numai atât, <gătă -i> boier <gătă -i> <laughs> bine, bine, totul e ca și făcut. Uite, încalic pe cal și mă opresc în fața boierului. Ie! Yeah! Înălțimea ta... Ce-i Mă recunoști? Eu sunt Matei Aș Cine ești? Ia Păi, te-l! Păi, te-l să vrei, eu, mor. pe Matias cu scarul! să El, pe el! Pisiți-o! Să-l s-i torni pe capră! O cregați și voi! Ai Aur și noi să vedem ce se întâmplă! Să-l pipi te-l pești, să-l aduceți la picioare pe Matias cu scarul! Să-l judec eu și să <sus> Eh! Uite că am venit în înălțimea ta!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 cum să te mă Nu mai da, nu mai da! uite uite, uite uite! Îți Nu, nu voi. Nu, datorii, datorie, datorie! Nu iert nimic! Îți dau de cheltuială cât îți trebuie să fie pentru toată viața, să fie de pildă și altora! Și acum dăm ultima parte din banii pe gâște! Hai, hai! Matias... A, uite. Ia, mă e, abia acum Am vrea cum-ți-am plătit. Să știi și tu cum plătește poporul. Cu bine, boierul, hai haide!